Pe partea cealaltă, autor Gabi Schuster, ochii mijiți la iubire se închid cu zgomot printre degetele flămânde. Inocența, cu brazul pe pământ, râde în alcătuirea clipei, sfredelește un loc în inimă unde ne vom întoarce să bănuim adâncimea trecutului. Capul în jos, vom ieși din valuri pe partea cealaltă. Lectură, Maia Martin.